A'udzubillah amin syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawawalah. Rabi syrahli sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Allahumma subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim rabbanaftah bainana wa bain qauminabil haqqi wa anta khairul fathihin am ba'd alhamdulillah uh, bertemu pada malam ini dengan keizinan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu untuk sama-sama kita menyambung pengajian daripada kitab pengajian masih lagi membahaskan bab yang ke-13 di dalam membicarakan tentang kelebihan berpuasa. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian pada muka surat ke-70. Melihat matan hadis daripada Jabir radhiyallahu an. Ia masih lagi menerangkan tentang kelebihan bulan Ramadan al-mubarak. Berkata Musanif rahimahullahu taala dan daripada Jabir radhiyallahu an. Artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu seorang sahabah. Katanya sabda Nabi SAW yang bermaksud Apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadhan, menangis tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala malaikat kerana lalu Ramadhan dan luput kelebihannya. Sebab musibah bagi umatku, duduk segala malaikat bagi musibah itu. Sembah orang Ya Rasulullah dan apa musibah? sabdanya, kerana segala doa padanya, artinya pada bulan Ramadan mustajab, dan sedekahnya makbul dan segala kebajikannya dan segala kebajikannya berganda, terlebih-lebih daripada bulannya lain, dan seksa kuburnya terangkat, maka apa musibah yang terlebih besar daripada ini bagi umatku. Maka Nabi nak ceritakan di dalam hadis ini tentang kelebihan Ramadan Al-Mubarak, yang mana bila berakhir sahaja bulan Ramadan, maka ditangisi pemegian Ramadan itu oleh seluruh makhluk, ya, yang ada di langkah dan di bumi termasuk para malaikat kerana telah berlalu satu bulan yang cukup hebat yang mana bulan ini adalah bulan keampunan dan bulan rahmat setiap kebajikan di dalam bulan ini digandakan orang-orang yang mati pada bulan ini diangkat daripada seksa kubur. Maka apakah lagi kelebihan yang paling besar ke atas umatku selain daripada dianugerahkan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Artinya pemegian bulan ini merupakan seolah-olah satu musibah ke atas umatku. Ya, sebab kedatangan bulan ini hanya akan, ya, kita kata ditemui pada tahun yang akan datang. Jadi adakah mungkin kita sempat bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau Sebaliknya, jadi bila berlalu saja Ramadhan Ini merupakan musibah bagi umatku Sebab nak menanti Ramadhan yang akan datang Maka hampir satu tahun lamanya Maka inilah kita kata satu kehebatan Ataupun hadis yang menerangkan tentang Kelebihan bulan Ramadan al-Mubarak, maka berakhir bulan Ramadan. Pada hari terakhir Ramadan, ditakinsi oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kenalah ya, mengambil ya, hadis ini sebagai suatu pengajaran. Ya, bahawa berakhirnya Ramadan merupakan berakhirnya peluang untuk mendapat ganjaran, pahala dan kebajikan. Ya, untuk mendapat satu bulan yang paling hebat di dalam satu tahun. Ya. Maka ini merupakan suatu kesempatan yang tidak akan mungkin kita temui pada masa-masa yang akan datang. Jadi berdasarkan hadis ini Kita perlu mengambil sikap ha, Meninggalkan Ramadan dalam keadaan sedih ha, Dalam keadaan bimbang dan takut Takut-takut peluang Sepanjang Ramadan tidak dapat kita rebut ha, Maka meninggalkan Ramadan Dalam keadaan dosa tidak terampun Meninggalkan Ramadan dalam keadaan pahala Amal kebajikan tidak bertambah merupakan satu kerigian ke atas setiap orang orang Islam. Maksudnya, saya pernah datangkan dulu satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah jibril mengatakan, "yang Muhammad kecelakaanlah ke atas umatmu." Bila berakhir saja sebulan Ramadhan, dosa mereka masih lagi belum diampunkan. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Berakhir saja seluruh bulan Ramadhan, maka kecelakaan ke atas umat Muya Muhammad, yang berakhir Ramadhan, dosa mereka tak diampunkan. Ini kerugian besar. Ha? Sepatutnya Ramadhan ini bulan keampunan. Setiap yang melaluinya, pasti mendapat keampunan. Tetapi celaka sungguh, kata Jibril. Orang yang menghabiskan sebulan Ramadhan, tetapi dosanya masih belum diampunkan oleh Allah SWT. Jadi hadis ni juga, ada ha? juga, hadis yang kita bacakan tadi jelas menunjukkan bahawa Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti eh, oleh orang-orang yang beriman kerana kelebihan-kelebihan yang terlalu banyak yang berada di dalamnya yang kita telah lihat dalam kuliah yang lalu bahawa sehingga Nabi mengatakan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadat. Ha, tidurnya diberi pahala tasbih dan sebagainya. Ya, maka berbagai bentuk ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hamba Allah yang beramal di dalam bulan Ramadhan Al-Mubarak. Ya. Faedah ha, pada kelebihan malam raya dan harinya. Ha, ini kita lihat pula tentang ha, apa kelebihan malam hari raya dan harinya. Artinya hari raya itu sendiri. Riwayat daripada Nabi SAW. Ha, ini kita nak lihat apa amalan ya, mengisi malam hari raya. Dan juga kelebihan hari raya itu sendiri. Agib pada Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir subhanallah wa Subhanallah ha, subhanallahi pada hari raya 300 kali artinya ha, termasuk bermula daripada malamnya sebanyak 300 kali kemudian dihadiahkan artinya pahala bacaan tasbih itu dihadiahkan bagi orang yang mati daripada muslimin ha, kita baca sebagai zikir wa Subhanallah wa Subhanallah subhanallahu bihamdihi sebanyak 300 kali ha, pada malam hari raya ataupun pada hari Daya itu sendiri, habis kita bertasbih sebanyak 300 kali, maka kita hadiahkan pala tasbih itu kepada orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Ibu ayah kita, adik-beradik kita, keluarga kita, ha, juga seluruh muslimin dan musliman, dimasukkan di dalam tiap-tiap kuburnya seribu nur. Ha, itu kelebihan dia. Ha, maka dengan kita menghadiahkan tasbih itu, selepas kita bertasbih sebanyak 300 kali, kata Nabi SAW, pada malam hari raya dan pada hari raya, Kemudian kita hadiahkan pahala tasbih yang sebanyak 300 itu kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia, terutamanya ibu dan ayah kita. Maka akan dimasukkan pahala tasbih itu ke dalam kubur-kubur mereka dalam bentuk, kata Nabi, seribu cahaya. Ha, itu datang dalam bentuk begitu. Ha, menerangi kubur kaum muslimin yang kita hadiahkan tasbih itu kepada mereka. Dan dijadikan Allah Ta'ala baginya di dalam kuburnya seribu nur apabila mati. Ha, juga kita yang bertasbih, juga tak kalah kita mati kelak nanti masuk-masuk dalam kubur saja dah ada seribu cahaya Ya Allah Ta'ala sediakan di dalam kubur kita sementara menunggu kita dimasukkan ke dalamnya. Ha, kita hadiahkan kepada orang muslimi yang meninggal, Allah hantar dalam kubur mereka. Seribu cahaya. Ha, kepada Allah simpan pula dalam kubur kita besok. Ha, bila kita mati besok, katalah berapa tahun lagi kita meninggal masuk-masuk saja jenazah ke dalam kubur, ada ha, ada seribu cahaya ya, berkah daripada kita mengamalkan tasbih ini. Ini Nabi yang beritahu. Dan sabda Nabi SAW <coughs> barang siapa membaca pada tiap-tiap daripada dua hari raya ha arti sama ada Aidilfitri atau Aidiladha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 400 kali dahulu daripada sembahyang raya tadi sebelum kita ke masjid ya ataupun dah berada di masjid sementara menunggu ditunaikan solat sunat hari raya itu ha, maksudnya sama ada di rumah ke ha pada malamnya ke ataupun pada selepas solat subuh pagi raya ke yang penting bacaan ini dibaca Sebelum daripada didirikan solat sunat hari raya, ya, semasa ada idul fitri atau idul adha, ha, tak kisahlah di rumah baik atau di masjid baik. Yang penting sebelum daripada didirikan solat sunat hari raya sebanyak 400 kali. Ya, la ilahaillallah watahulah jariqalah lahumulkulahulhambiyyuhi wa imit. Wah wahaiullayyimud biadiqayiro wahulakulisha'in kadir. La ilahaillallah watahulah jariqalah. Aba jawab 400 kali. Ya, jadi apa kelebihannya kata Nabi saw. Maka kata Nabi nescaya dikahwinkan akan dia Allah taala arti orang yang membaca ha, tahlil itu dengan 400 huruf al-ain 400 orang bidadari nah ha, daripada bidadari bidadari syurga dan seperti ia merdeka 100 sahaya dan juga diberi pahala Orang yang memerdekakan seratus orang hamba. Dan diwakilkan Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat. Ya? Maka Allah Ta'ala akan hantar bagi dia itu malaikat. Diperbuat baginya beberapa dusun. Dan ditanamkan baginya beberapa pohon kayu. Hingga hari kiamat. Nah, jadi begitulah. Nah, setiap kalimah tahlil itu ibarat satu pohon. Ya? Yang akan Allah Ta'ala tanamkan di syurga. Nah, ada malaikat yang akan ambil kalimah tahlil kita tu Jadikan dia pohon daripada pohon-pohon syurga. Ya. Ya, kalau kita baca pada malam raya ataupun sebelum daripada solat sunat hari raya malamnya atau siangnya kita membaca saja la ilaha illallah wahdahu syarika la syarikala lahul mulku wa laul ham wa yemit ha? wa biadihi khairu inna wa in habis satu tahlil kita baca malaikat ambil malaikat ambil malaikat membawa ke syurga tanam satu pohon untuk kita itu ha, maksudnya ha, setiap satu kali Nanti kalau kita baca 400 kali 400 pohon ha, daripada tahlil ini ibarat satu pohon di dusun-dusun syurga itu ha, dia Ya, maka itu yang diberi oleh Allah Ta'ala Maka kita mati besok Sampai di hari akhirat ya, Kita akan melihat ganjaran Tahlil yang kita baca ketika hidup di atas dunia Datang dalam bentuk pohon-pohon Yang berada di dalam syurga Jadi itu maksudnya selain daripada dikahwinkan dengan Pak Ratu Orabi Dadari ya, Kemudian ya, Allah Ta'ala berikan pahala Membebaskan seratus orang orang hamba Jadi itu adalah kebijahannya ya berkata Zuhri seorang sahabah, seorang tabiin keadaan aku tanggal ataupun tinggal membaca akan dia arti membacakan tahlil ini masa aku dengar akan dia daripada Anas radhiyallahu an selepas Anas menyampaikan kepada aku siapa Anas ni Anas bin Malik radhiyallahu an khadam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apa rasulullah jadi Anas meriwayatkan hadis ini nabi ajar pada Anas kata nabi wahai Anas setiap kali dua hari raya maka pada malamnya atau siangnya sebelum Didirikan solat sunat hari raya, maka bertahlillah kamu dengan tahlil ini. Nabi Pesahabada Anas. Sebanyak 400 kali. Ya, maka Allah Ta'ala akan kahwinkan kamu kelak di syurga dengan 400 orang bidadari. Ya, Allah Ta'ala akan berikan kamu pahala membaca seolah-olah membebaskan 100 orang hamba. Dan setiap satu tahlil yang kau baca itu, akan ada malaikat yang diwakilkan mengambil tasbih itu. Dan tahlil itu kemudian ditanam di dalam pohon-pohon, di dalam dusun-dusun syurga. Ya, dan kata Zuhri, seorang tabiin, semenjak aku mendengar Anas menyampaikan kepada aku. Jadi Anas dengar daripada Nabi dia amal. Kepada Anas ada pula anak murid di Basrah daripada kalangan tabi'in. Maka diajar pula kepada Zuhri, Zuhri seorang anak murid kepada Anas bin Malik. Dia kata semenjak aku mendengar daripada guru aku Anas bin Malik, aku tak pernah meninggalkannya maka sampai dia meninggal dunia. dan berkata juga, kita kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tiada aku tinggal akan dia masa aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu jugalah dengan Anas. Ha, kata Anah aku begitu. Semenjak Nabi sampaikan kepada aku amalan ini, ha, aku tak pernah tinggal beramal. Ha, pada setiap kali dua hari raya, aku temui, aku lalui, maka aku akan bertahlil dengan tahlil ini, ha, sehinggalah aku meninggal dunia. Kemudian Anah sampai pula pada tabi'in kepada anak-anak murid dia, termasuklah zuhri merawakannya. Ha, kemudian kata zuhri, aku pun lepas dengar daripada anak aku tak meninggalkan amalan ini. Ya, dan juga lah zuhri sampai-menyampai, sehinggalah kepada kita pada hari ini. Jadi, itu antara amalan ha, yang kita kata turun-menurun diamalkan oleh para sahabat, sehingga para tabi'in dan Tabiut tabi'in mereka mengisi malam hari raya ya, dan juga apa? Dan juga pagi hari raya itu dengan bertasbih dan bertahlil memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itu pengisiannya. Ha, secara umumnya boleh kita ambillah arti mengisi malam hari raya itu ataupun siangnya sebelum menunaikan solat itu adalah dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah bentuk pengisian. Nah, bukan kita berhibur, bukan kita buat persiapan-persiapan hari raya sehingga meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti bertakbir, bertasbih, bertahmid, solat malam dan sebagainya. Ha, maka kegembiraan menyambut hari raya tidaklah sampai melupakan tanggungjawab beribadah. Ah ha, bagi hari ni trennya kalau hari raya tu dah lupa habis Ya, bila isyihaz saja, boleh menyimpan bangun besar raja-raja, ha, tarikh, ha, kita kata hari raya Idil Fitri, ha, maka malam itu dah sibuk dah. Ha, dah lupa dah, sampai ada kalau kita lupa ke masjid dan ke surau pun, dah lupa ke surau. Ya, punya sibuk dia, nak sambut persiapan hari raya, sehingga terlupa untuk melakukan ibadah. Mengekalkan kekuatan beribadah yang telah mereka capai ketika berada di sepanjang Ramadan Al-Mubarang. Jadi dah elok bulan Ramadan tu dia punya graf tu dah naik elok. Malam raya tu keduung jatuh ni. Ya? Menurun habis dia. Tu malam. Belum bagi lagi hari raya. Malamnya jatuh. Ya? Dengan berbuka puasa saja Hari terakhir Ramadan dah jatuh. Dah geram dia. Hmm. Kelantai begini. Ya? Dengan mula dah tak maghrib berjamaah. Dah mula dah insya' pun lewat-lewat. Tak semayang berjamaah. Semayang-seorang semayang. Ya? Dah mula dah. Dah mula dah. Ya? Dah mula buat persiapan-persiapan. Sebahagiannya dah mula dah buat maksiat. Ya? Maka sedangkan kita lihat di sini. Bagaimana amalan yang diajak oleh Nabi SAW. Ya kita ambil hadis sebelum ni tadi, menangis para malaikat. Ya, menangis seluruh makhluk di langit dan di bumi pada malam hari raya Nak tinggalkan Ramadan ni. Takut-takut ya, nanti tak sempat jumpa Ramadan akan datang. Nah, belum tahu tuan-tuan, sebelah bulan lagi. Ya, sebelah bulan ni pun macam-macam. Kita dah nak jumpa dah bulan 8 ni. Ogos ni dah masuk Ramadan. Ya, kita pun dah hujung dah. Berapa? Dah 23 jam Adil Akhir dah. Ya, dah 23 jam Adil Akhir hari ni. Nanti ya, masuk 24 besok. 24 jam Adil Akhir. Ya. Lebih kurang nak lagi-lagi, kita masuk bulan Rajab ya? Dah mula dah orang nak sambut Israq Meraj ya? Lepas sedar tak sedar Kejap, tuan-tuan, ya, ah, dah masuk bulan Syakban Lepas saja nisfu Syakban ada ah, dah speed dah masuk Ramadhan ya? Lepas nisfu Syakban dah mula dah, tak rasa dah ha, Nak pergi dah tu, dua minggu tu nak masuk Ramadhan ya? Cepat, Alhamdulillah lah, ya sempat jumpa lagi Ramadhan tahun ni, kalau sempat tu boleh tentu lagi Dua bulan setengah lebih lagi ya? Kalau sempat jumpa, Alhamdulillah Yang tak sempat jumpa, astakat Ramadhan lepas je lah ya? Kalau Ramadhan lepas tu tak pernah dengar pun tahlil dan kelebihan tasbih, zikir kita baca malam ni, ugilah tak sempat nak mulakan amalan. Eh? Tak sempat dengar. Jadi semenjak, sejak dulu dia sambut bulan Ramadan, bulan puasa, raya tu macam tu je. Dia tak sempat dengar kelebihan ni. Kita sempat dengar ni pun, mohon ya Allah sempat kalau habis Ramadan tahun ni. Nak amali. Ya? malam raya besok kita nak baca 400 kali ni ya? malam raya besok kita nak betas subhanallah bihamdih sebanyak 300 kali kita nak amalnya. ni, harap-harap sempatlah tahun ni ya? sempatlah tahun ni, harap-harap lebih kurang ada 3 bulan lagi, 13.30 sampai hujung ramadhan harap, harap sempatlah malam tu kita nak amal ya? kalau tak dapat banyak-banyak pohon dapat sekali tanam pun jadilah ulama'-ulama' ya? ni ditanam tiap-tiap tahun ha? kita kalau dapat tahun ni dapat tanam sekali pun jadilah ya? sebab selama tak pernah tanam-tanam pun ya? kita tak ada langsung tanam-tanaman syurga, kosong, tak ada. Lusun pun tak ada. Tukuk-tukuk ha, tahun ni. Tuhan beri rezeki kita. banyak umur. Malam raya. Ha, nak tanamlah. Ya? Ini amalan-amalan. Maksud daripada amalan ni. Menunjukkan bagaimana para sahabat. Nabi sudah tentulah. Ya? Orang-orang soleh Mengisi malam hari raya. Dengan beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tu malam penghujung ni. Malam penutup. Ya? Arti kalau rosak malam tu. Rosaklah seluruh Ramadan. Jadi kalau ibarat dengan kehidupan ni. Artinya saat nak hadapi kematian lah tu. Ya, sebab syaitan iblis ni, saat akhir orang nak tinggalkan alam dunia, itulah saat dia betul-betul. All out dia. Nak pastikan orang mati, orang tu mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Hari itu dia habis-habisan. Ini hadis. Ya, waktu kita sudah menghadapi Sakratul Mahud, maka iblis datang dengan tentera dia. Habis-habisan. Ini lastnya punya ni. Ya, kalau kita dapat selewingkan dia, di saat dia menghembuskan nafas terakhir, berjaya kita, kata iblis. Ini last. Ya? Kalau 50 tahun pun dia beramal salih Matinya dengan sul khatimah Dia habis Itulah semenitnya Betul-betul lah. Jadi kalau kita kiaskan kepada Ramadan Dan malam raya macam tu juga lah Jadi malam raya itu Iblis all out ya? Dah dilepaskan daripada ikatan dari bebaskan daripada dibelenggu dengan rantai-rantai oleh malaikat, malam tu dimula bergerak, bekerja pastikan orang Islam yang sebulan Ramadhan beramal malam ni rosak habis. Sebab kita kita berjaya kata iblis merosakkan orang muslim pada malam hari raya, rosak seluruh ibadah Ramadannya. Ini macam orang mati juga tadi. Ya, macam kita nak tinggalkan dunia ni, iblis pun all out. Ya, kalau mati tak beriman, kufur habis hidup kita seluruhnya. Ha, sama juga dengan Ramadhan malam hari raya. Maka malam tu iblis bekerja keras minta mintalah yang beramal sepanjang Ramadan yang terawih tak pernah tinggal malam ni rosak dia malam ni kami harap kata iblis minta rosak eh ya, kalau kita berjaya sesatkan mereka pada malam ni menyebabkan mereka lupa kepada beribadat ah sia-sialah seluruh ibadah Ramadan mereka tu iblis all out juga malam tu ya waktu kita duk kawal duk jaga jangan sampai rosak Ibarat kita nak tinggalkan dunia macam Sakratul Maut. Ya? Kalau malam raya tu dapat kita jaga dengan baik, sehingga paginya, sehingga dapat tunai solat sunat hari raya, ha, selamat kita Alhamdulillah eh ya, Ramadan daripada malam pertama terawih sampai 30 alhamdulillah tuhan terima ya itu petanda dia waktu ulama-ulama cukup jaga malam akhir ni ya malam raya ni malam penutup malam penutup penutuplah penentu dia ya, berjaya ke tak berjaya kita sepanjang Ramadan maka malam itulah nabi ajak amalan ya, supaya kita tutup juga malam Ramadan itu dengan melakukan amal-amal yang yang saleh jadi kita cubalah insyaallah tahun ni ya, kalau tak boleh untuk jiran tu rumah kita pun jadilah Ya, kalau dulu rumah kita, malam raya dah mula dah tak ke masjid. Ya, dah mula sibuk dah. Dah mula dah. Ya, buat persiapan nak sambut raya. Ya, kaum ibunya sibuk. Kaum bapaknya menyebuk. Ha, sibuk menyebuk. Ya, Anak-anaknya juga begitu. Habis lah. Ya, dah tak ada lagi dah baca Quran. Tak ada lagi dah tasbih. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Ya, kalau adalah lah yang begitu, tahun ni kita ubah. Ya, kita hidupkan dengan bertakwih sekeluarga. Ha, tak apalah. Bukan kita tak sambut raya. Buat persiapan. Tetapi jangan lupalah. Jangan, jangan kita... Turunkan dia punya momentum ibadah. Tu. Jangan lemahkan. Biar dia stabil. Biar dia lebih kuat. Ya? Ha, supaya kita berjaya pada hari terakhir daripada bulan. Ramadan Maka Nabi Aja'amalani. Sebab nak kita pahala yang yang banyak. <tuh> dan daripada Abi Umamah. Anhu, daripada Nabi SAW. Barang siapa menghidupkan dua malam hari raya. Arti Aidilfitri dan Aidiladha. Dengan mengerjakan ibadat. Ha, dengan mengerjakan ibadat. Ibadat tu umumlah luas. Ha? Salah isyak berjamaah. Ha? Kemudian mungkin ada majlis ilmu juga. Atau malam rakyat Adil Fitri kita bertakbir. Ya? Atau malam rakyat Adil Adha ha, juga. Ha, kita kata tak salah untuk kita bertakbir. Mengiringi salat-salat. Ha, kita kata salat fardu. Ha, sebab dah mula bertakbir sejak daripada subuh. Ya? Hari Arafah lagi. Ya? Ataupun kita buatlah amal-amal salih baca Al-Quran. Ya? Maka... Kata Nabi SAW, barang saya mempunyai hidupkan dua malam hari raya dengan mengerjakan ibadah khusus baik, umum baik. Maka tiada mati hatinya pada hari yang dimatikan segala hati-hati. Ini Allah Taala akan hidupkan hati dia besok pada hari di mana Allah matikan segala hati-hatinya. Di waktu orang rosak, tak ada lagi yang beriman pada Allah. Maka hati orang yang menghidupkan malam dua hari ini akan kekal hidup. Terus dipelihara imannya maksudnya oleh Allah SWT. Itu jaminan dia. Ya, sebab malam dua hari raya ni, malam berseronok. Ya. Sebab hari raya ni, hari seronok lah. Ini bukan senang ya. kita nak ingat Allah pada waktu kita seronok. Ya. Waktu kita nak sambut raya. Nah, jadi kalau kita boleh juga ingatkan Allah, pada hari kita diwajibkan berseronok, dalam berseronok, masih ingatkan Allah, inilah hati-hati. Yang akan Allah Ta'ala pelihara di saat Allah, Allah Ta'ala mematikan hati-hati yang yang lain. Nah Ini hebatnya ya. Dariwayat daripada bazar, barang siapa menghidupkan beberapa malam yang lima. Ya, Arti ada lima malam. Ha, daripada malam-malam sepanjang tahun ini ada lima malam. Barang siapa yang menghidupkan malam yang lima? Arti menghidupkan dengan ibadat. Wajib baginya, arti bagi menghidupkan itu syurga. Ha, wajib baginya syurga. Ya, kalau ada kata Nabi, hadis-i wa'id bazar. Barang siapa menghidupkan lima malam dalam satu tahun. Ada lima malam ini malam hebat. Kalau kita hidupkan lima malam ini dalam satu tahun. Maka wajib bagi menghidupkan malam. Yang lima ini dengan ibadat syurga wajib. Ha, kalau tak buat dosa besar lah. Ha, kalau dia beramal dengan amal salah, ini peluang masuk syurga lah. Penyebab masuk syurga, arti pahala cukup besar. Apakah malam-malam itu? Yang pertama, kata Nabi SAW, malam tarwih Malam tarwiyah ha, malam tarwiyah ni hari tarwiyah Hari tarwiyah ni hari ke-8. Daripada bulan, bulan Zulhijjah, bulan haji. Al-Jamaah ya. ha, haji di Mekah tu, ada mula menuju ke ke Arafah. ni hari terwiah. Ha, hari ke-8, hari ke-9 tu, hari Arafah. Hari ke-10 itu, Eidil Adahar. Ya, maka hari ke-8 ini, jemaah dah mula keluar dah. Bergerak ke Arafah. Ini hari terwiah. Sembilan ya, ni Arafah. Semua dah kena berhimpun dah. Ya, nak mendapatkan zuhur. Ya, atau mendapatkan nah, tengah hari berada di, di Arafah. Maka hari yang ke-8, malam terwiah. Ha, malam ke-8 itu. Ya, di saat jemaah haji mula bergerak menuju Arafah. Malam tu kita beribadah. Ha, malam orang bergerak ke Arafah. Esok tu jemaah nak bergerak ke Arafah. Malam tu kita beribadah. Ha, ibadah ni umum lah kata, baca Quran, datang kuliah macam ni. Kita lihat nanti sini. ya Sekurang-kurang ibadah itu, solang isyak berjamaah, subuh berjamaah. Sekurang-kurang. Ha, jadilah. ya Jadi yang pertama, pada malam tarwiyah. Ha, siapakah malam tarwiyah itu? Malam tarwiyah itu adalah malam ha, yang ke-8 daripada bulan haji. Ini ha, sebut tadi ya. 9 Arafah. Yang kemudiannya, yang kedua, malam Arafah. Ha, berturut dua malam. ni. Ha, malam Tarwiyah, malam 8 Zulhijjah, malam 9 Zulhijjah. Ha, esoknya orang wukuf Arafah dah. Ha, dan kita yang tak wukuf, ha, maka sunat kita mengejarkan puasa Arafah. Ha, ya, jadi itu dua malam ni. Berturut-turut malam 8, malam 9. Hidupkan dengan ibadat. Ha, ya. ha, maka ini kelebihannya, wajib masuk syurga. Yang berikutnya lagi, dan dua malam raya. Ha, dua malam raya ha, Artinya Aidilfitri Dan juga malam Aidiladha ha, Artinya lepas daripada Maghrib Hari terakhir Ramadan tu Buka puasa Hari last Ramadan Dah kira malam raya lah tu ha, Kita hidupkan malam tu Dengan ibadah ha, Sunnah terbesar bertakbir Hidupkan malam tu ya, ha, Juga insyaAllah Kalau kita tak buat Dosa-dosa besar ha, Maka wajib masuk syurga lah Dan kemudian Yang kedua lagi Malam yang keempat Maksudnya adalah Malam Aidiladha Malam raya korban Malam raya haji ha, Tiba turut lah tu Kalau kira daripada Malam Tarwiyah, malam ma'arafah, malam edil adha. Malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10 Zulijah. Sedikit 3 hari itu, 3 malam. Campur pula dengan malam edil fitri. Ya. Maka ini malam-malam yang kata Nabi, kalau isi dengan ibadah. Dan yang terakhir, malam nisfu syaban. Malam ke-16. Ya. Daripada bulan syaban. Malam pertengahan syaban. Ya. Arti 15, malam itu. Ya. Hari 15, malam itu. Berarti malam pertengahan dia. Malam ke-16 maksudnya. Daripada malam syakban. Bulan syakban. Harus syakban. Maka kalau kita hidupkan malam itu dengan beribadah. ya Dan kata Nabi SAW. Dan seorang seor, seseorang... Pada menghidupkan malam itu, sekurang-kurang, maaf ni. Ya, walau kuliah kita ni seorang, seorang sekurang-kurang. Pada menghidupkan malam itu, semayang isyak berjamaah dan subuh berjamaah. Ini sekurang-kurang. Ya. Kalau kita tak larat lah nak dengar kuliah ke, tak larat nak tasbih ataupun bagai-bagai amalan semayang malam, jadilah jaga subuh, isyak, subuh berjamaah. Ya, malam tarwiyah tu pergi masjid, ha, subuh berjamaah, isyak berjamaah. Subuh besoknya, hari ke-8 tu, ah ha, subuh pula berjamaah. Malam ke-9 tu, malam arafah, ah ha, pergi lagi isyak ber Pagi Arafah. Sembilan hari bulan itu. Ha, subuh lagi berjamaah. Sunnah bertakbir dah. Ini ha, pada sembilan Arafah sunnah bertakbir dah. Takbir raya. Ya. Tapi ke Malaysia tak pernah buat lah. Ya. Tapi kalau tengok pada fiqahnya, maka dah mula dah. Ya. Maka dah dibolehkan untuk kita bertakbir. bagi takbir muqayyad. Takbir yang bertakluk dengan waktu salat. Ha, dia bermula daripada salat subuh. Selepas salat subuh, pagi. Arafah. Ha, ni dah mula dah. Ya, cuma kita di Malaysia ni kita tak amal. Ya, takut nanti orang Malaysia terkejut. Ya, apa hal pula ni dah raya ke ya, Orang kita ni pelik sikit. Dia heran. Benda-benda ya, agama ni dia terkejut. Tapi kalau tak agama tak terkejut. Ya, kalau benda-benda agama ni macam tak nak dengar. Ha, macam tak nak dengar. Macam benda baru. Terkejut buruk dia. Tapi kalau benda-benda yang merapu, yang merepek tak terkejut pula. Tak ya, Tak terkejut. Tapi kalau benda-benda macam ni terkejut. Ada ke? Ya? Ada ke? Eh Tuduh orang berzinah, kena sebat ke? Dia buat bodoh. Ha, dia benda tu, dia terkejut. Dia tak pernah dengar. Ya? Itu orang Malaysia. Itu istimewanya orang Malaysia ni. Kalau kita bertakbir pagi tu, ha, takut dia pelik. Apa hal ni? Raya besok ni. Ya? Surah so, ikhwan ni demam agaknya berkursi. Ya? Ya? Raya besok, pagi ni dah takbir apa? pasal? Sedangkan sunnahnya takbir mukayat. Itu bermula daripada subuh hari Arafah. Kalau oh, takbir dah. Ada ya, mula takbir lah. tapi itulah masalahnya ya, Kau nak buat orang tanya boleh buat buatlah orang masalahnya memang dia suruh ya? nanti yang mengeringi waktu solat, dia bukan takbir macam takbir malam raya nanti subuh Arafah tu dah mula takbir lepas zuhurnya takbir lepas asahnya takbir lepas maghrib tu biasalah kan dah malam raya ya? nanti yang kejutan sikit tiga hari tiga waktu sebelum maghrib tu subuhnya zuhurnya asahnya dah mula situ dah ya? jadi mana ada beberapa waktu tu sebab ya? dia takbir mukayat untuk raya Adil Adahani dia ya, berkurang ada berapa? Dua puluh, lima, dua tujuh. Kalau kata satu raya, tiga hari apa? tashrik. Ya? Ha, kalau hari tashrik, dua tu dah cukup lima ratu. Lima ratu, sepuluh. Sepuluh yang ini sampai kepada zuhur je. Asal tak ada dah. Sepuluh, sebelah, dua belas. Campur hari raya pula. Hari raya lima, dua belas. Campur lima, tujuh belas. Tujuh belas, campur pula lima lagi. Dua puluh, dua. Ada dua puluh dua takbir. Yang menggeringi, edil adah. Dia panggil sebagai takbir mukayyan. Takbir yang tersangkut dengan waktu salat. 22 semua. ya, Bermula daripada subuh hari Arafah. Berakhir ya, sehingga zuhur hari tashrik yang ketiga. Dia kira situ saja. ya, Mesti ada tu. Mesti cukup. ya, Jadi ini kita lihat. Cuma hari ini kita tak cukup sebenarnya. Kalau kita mula takbir, maghrib. Malam, raya, Eidil Adha. Sedangkan orang dah sunnahnya, subuh tu lagi dah mula dah. Ya, ini tak apalah, tak apalah ya, Cuma sebut tadi, itu dia punya fikahnya. Maka barang siapa yang menghidupkan lima malam itu dengan beribadah Sekurang-kurang ibadah pada lima malam itu Semayang isyak dan subuhnya berjamaah Sekurang-kurang Jadilah ya, Kalau tak boleh semayang tahajud Kalau baca Quran, duduk majlil ilmu macam ni Jadilah jaga dua solat ni sudah Subuh, isyak, berjamaah ha, Sebab ada hadis, betul betul, -betul dengan hadis lah ha, Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Barang siapa menunaikan Salat isyak berjamaah seolah-olah dia mengerjakan ibadah separuh malam. Dan barang siapa mengerjakan dan diiringi pula dengan mengerjakan subuhnya juga berjamaah seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Ha, dapatlah maksud. Ya? Walaupun tak hidup dengan tahajud tapi dapatlah. patut dikatakan tadi apa? Sekurang-kurang. Jaga subuh isyak berjamaah sebab hadis kata seolah-olah ibadat seluruh malam. Ya, ha, macam tu. Tapi taklah kita nafikan pula Kalau orang tu bangun tahajud lagi Dia ada markah tambahannya ha, Jangan pula kata macam tu sama je dengan tahajud Baik kita tak payah tahajud Tidur je pun jaga dua dapat Macam awak yang tahajud tak? Tahajud tu dah adalah tambah-tambahnya lagi Ya, Tapi sekurang-kurang di situ kita jaga Maka kita dapat ha, ganjaran tadi Dapat masuk syurga dan Kemudian lagi apa lagi ha, Dan barang siapa berjalan ziarah Kepada kubur bapaknya Pada hari raya itu Atau ibunya pada hari raya Arti dua hari raya, eh? raya haji dan juga hari raya puasa, dia ziarah tanah perkuburan. Ya, terutamanya kubur bapak dia dan kubur ibu dia. Dia ziarah pada dua hari raya tu. Ha, tapi lihat sini lah, dia tak kata sebelum lepas mayang subuh. Tak <tuk> Arti ziarah pada hari raya. Ha, mana pagi, siang, petang pun boleh lah. Ya? Ha, cuma kita tak jumpa nasi mengatakan mesti lepas mayang subuh. Gelap-gelap buta tu pergi kubur. Itu ha, yang ramai jatuh kau. Tersepak batu nisan Dah gelap-gelap pergi kubur. Siapa suruh? Eh? Siapa suruh pergi kubur waktu itu gelap? Eh? Dah jadi trend kita kan. Orang kita pagi raya tu lepas semayang subuh. Ah, Berduyun-duyun pergi kubur. Yang tak semayang subuh pun pergi juga. Eh? Yang tak semayang subuh pun sibuk juga nak pergi kubur. Eh? Ah, habis jam tanah perkuburan. Pagi raya lah. Lebih-lebih raya Edil Fitri. Sedangkan kata hadis Nabi SAW. Barang siapa ziarah tanah perkuburan. Lebih-lebih kubur mak bapak dia pada hari raya. Dia tak cakap subuh. Yeah. Tak semesti lepas semayang subuh pada hari raya. Lepas ha, dengar Arab tu, no, dia semayang lepas semayang raya. Orang Arab dia tak tak, tak ada ziarah rumah-rumah ni. Lepas semayang raya tu, balik pada masjid, ha, kubur penuh. Dah jadi budaya ni macam tu. Ni budaya aja. Bukan masa yang lebih kata begitu. Tidak. Tapi di tanah Arab, biasanya orang ziarah kubur lepas semayang raya. Ha, memang dia tak balik rumah dulu. Pada masjid tu, oh, semua turun kubur. Penuh lah kubur. Ini macam Quran. Lepas di dikubur sejam, dia balik rumah. Barulah dia mula ziarah menziarahi. Kita pula lepas semayang subuh. Yang tak semayang subuh pun pergi juga. Ya? Daripada kubur dah kelangkabut. Baru pula nak pergi masjid semayang raya. Itu ha, yang kelangkabut tu. Ya? Itu yang datang kadang orang dah khutbah tu. Sebab terperangkap traffic jam di tanah perkuburan. Kan? Jadi bagi saya memang betul tak syarai. Ya? Sebab buang masa di tanah perkuburan pagi-pagi raya. Sedangkan sunnahnya kata Nabi bersegera ke masjid untuk bertakbir. Kita kena penuhi saf-saf masjid tu awal-awal pagi raya. Ya? Untuk sama-sama bertakbir membesarkan Allah. Seawal pagi yang boleh selepas solat subuh, ya? sampai datang lebih awal. Sebab ganjaran datang awal ke masjid pada hari raya ni sama macam datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Ini ha, kata ulama kiasan sama. Kalau datang ke masjid pada hari Jumaat kan datang waktu pertama dapat pahala sebesar saya ko unta, tu lagi lembu, tu lagi kambing, tu lagi ayam, tu lagi telur ayam. Hadis ya Bukhari ya sampai. Khatib naik ke atas mimbar. Malaikat tutup buku catatan. Tak lagi direkod kedatangan. Malaikat dengar dah orang khutubah. Ya. Jadi kata ulama, apa sahaja kelebihan hari Jumaat, dikiaskan sama seperti kelebihan hari raya. Arti pada pagi raya, datang awal pada pagi raya ke masjid, dapat pahala sebesar seekor unta. Sama-sama. Ya. Arti kalau datang, sesudah ikamah dilaungkan untuk solat sunat, tak lagi direkod kedatangan. Ya. Ini sama saja. Sebab tu kita lihat, tak praktikal. Nak ziarah tanah perkuburan pada pagi raya. Lebih-lebih lagi selepas salat subuh. Itu ha, maksud saya. Ya, pengalaman kita memang ramai orang tak sempat semayang. Kelang kabut. Ya, sebab apa? Sebab datang terperangkap tanah perkuburan. ya. Kereta pun penuh bersusun. Yang naik motor selamatlah. Kalau rumah kita kat kampung tu sebelah tanah perkuburan. Okeylah. Ini kena pergi tanah perkuburan selayang lama, perkuburan selayang baru. Kampung nak hoda. Ya, Mana-mana jauh. Ya, nak cari parking satu bab. Kemudian nak keluar pula lagi. Kerana pula lorongnya kecil. Ah ha, Bersusun kereta. Sudah. Pukul lapan suku masih kat kubur. Ha, balik rumah kelang kabut. Aku tanya bini, butang baju Melayu aku mana jah? Ha, mana pak? Eh macam cerita piramdi lah butang baju Melayu aku. Ang mulalah. Sebolah bagi tu. Ha itu yang sampai-sampai nanti sampai ke masjid orang dah khutbah. Ya, eh, orang khutbah dia kata kat anak kita selamat. Baru khutbah katanya. Ha ni, ingat hari Jumaat, ya, eh, ada orang kita macam tuan kan? Dia sampai raya tu Sampai masjid, imam ada khutbah dah. Dia kata ke anak, dia kata balong, selamat kita. Dia baru khutbah, perlu semayang ini. Ini orang jahil. <laughs> ya? Tak payahlah. Kalau setakat dengan khutbah, tak semayang raya, baliklah. Ya? Namanya pun sunat. Nah, jangan sepulah tak semayang subuh. Subuh tu fardu. Jadi kita lihat sini. Saya nak tekan di sini. Sebab kata Nabi, barang siapa yang ziarah perkuburan mak bapaknya pada hari raya? Termasuk keluarga juga secara umum ya, Tapi Nabi tak sebut Saya nak serat terangkan Nabi tak kata lepas main subuh ha, Itu saja Bila-bila lah Kan pergilah petang-petang Lepas asar Reduk-reduk sikit Ataupun saya kata tadi Macam orang Arab Trend ni lepas masjid Semua ah, kubur penuh ya? Sebab pagi-pagi tu Dia lepas subuh dia tak balik rumah dah ya? Dia pergi masjid Semua subuh ni orang Arab ni Dia pakai baju raya lah Nanti lepas subuh tu, dia takbir. Dah tak keluar-keluar dah masjid. Nah, itulah. Lelaki baik pun baik-baik. di tanah Arab ni, nanti kalau semaya raya, pagi raya. Subuh pun dah meriah macam pergi masjid semaya raya. Subuh tu dah pakai baju lawa. Lelaki baik pun bawa anak kecil. Subuh tu. Sebab lepas subuh, tak ada orang Arab yang balik rumah. Ya, Malaikan Mereka dah tunggu dah semua untuk bertakbir. Ya, ha, Itu yang berlaku lah. Keadaannya macam tu. Ya, walaupun ada juga sunnah makan ya eh, sebelum daripada menaikan. Dia makan sebelum dia pergi solat subuh tu lah. Ya, ada jamah kan, dah makan tu pun bukan makan kenyang-kenyang ya, Nabi pun mengamalkan makan hanya sebutir Atau tiga butir Atau lima butir Daripada buah kurma Ada kebiasaannya kata Aisyah Nabi hanya menyamah tiga biji buah kurma Sebelum ke masjid menggunakan solat sunat Edil fitri ya, tu saja. Kita lemang sebatang, rendang Habis baju Melayu kuah dia kata panituan makan ya dia kata ustaz tak tahu kan sunat sebelum pergi sembahyang makan dulu memanglah eh, sunat tapi tengok nabi makan apa nabi makan kurma je dia kalau betul balik pada sunat jamah kurma sebagai masjid ha? nabi satu biji tiga biji lima biji kebiasaan kata aisyah tiga sebab sunat melewatkan sembahyang hari raya dia bukan sunat melewatkan datang masjid anda faham tu sunat melewatkan sembahyangnya bukan sunat melewatkan datang ke masjid datang tu biar awal sebab kelebihan macam datang jumaat Ya? Cuma sembahyang tu dilewatkan Didirikan bagi orang bayi zakat ya? Sama juga adha Sunat dicepatkan shalat Sunat datang awal tu dah tentu dah Shalat itu bila? Lewatkan ke? Cepatkan ke? Raya Edilfitri lewatkan bagi orang bayi zakat adha cepatkan bagi orang cepat-cepat nanti Lepas semain boleh buat udhiyah sembelihan. Dan Nabi ambil sunat untuk Edilfitri makan sebelum ke masjid ya? Makan tu dengan makan kurma sekitar kebiasaan Tiga biji kurma tu saja. Ya, kita ni makan siap beridang ya, Beridang tuan-tuan ha, Nak pergi masjid ni ya. Itu ha, dah 18 suku pun tak habis-habis mengunyah lagi ya Makan lagi Itu ha, bukan makan Itu ha, marah nak sebut nanti Itu menter darah kan ha, tu, tu. Tak salah ya, Ada kawan Kembali kita ada kursus Pengurusan jenazah Di surau saya lah Tamaslam utama Hari Sabtu lepas Penceramah tu orang Jawa Itu ha, kita adalah rehat kan Pagi dah sarapan Lepas tu satu ketah kerja Makan lagi dia kata ada istilah orang Jawa ni. Dia kata kalau makan kali pertama lain, agak kali kedua lain, tiga lain ni. Dia ada empat. Ya, dia panggil pertama tu apa tahap? Apa istilahnya? Makan lah maknanya. Kalau bahasa kita dah makan, itu ah, kali pertama. Kalau kata madang, madang ke matang? Madang, eh? madang aja. Madang ya? Eh? Madang tu, tadi mari makan lagi. Makan kedua tu ya? Eh? Madang tu bukan makan makan kedua. Ti, ulang makan. Yang ketiga tu mereka macam mencekik lah. Istilah dia. Nanti yang kali ketiga, yang keempat tu ada ada istilah kan? Jawa kan? Yang keempat macam mengkita darah. Empat kali. Sungguh. Tanya orang Jawa. Tanya orang Jawa. Jadi dalam bahasa Jawa ni ada empat istilah digunakan untuk makan. Kalau dipanggil istilah pertama, ada istilah. Saya lupa lah beritahu orang Jawa kan. Yang pertama tu makan first time. Itu ha, dipanggil istilah tu. Ayuk, dia kata ayuk macam tu lah. Eh? Kalau madang eh. ayo madang lah Itu kali kedua tu ulangan. Tiga-tiga tu bahaya. Tu macam istilah kata ustaz tu macam mencekik. Yang keempat tu, itu lagi recat. Mengkita darah maknanya. 4 kali. Tadi dah makan. Makan kali keempat. Nah, kita kena faham. Ha? Kita nak kait dengan makan tu kan. Tak apalah. Ya? Ha, minta maaf lah. Cuma nak guna istilahnya begitu. Ya maknanya pagi raya Edith Fitri tu. Yang Nabi makan tu kurma saja. Padahal ada roti, ada daging. Ya salah. Nabi tak makan tu. Pak Nabi nak cepat pergi masjid. Nak takbir. Ya? Kita pula ambil sunnah makan tu makan sungguh. Ha, Itu masalah. Kan. Dia bukan kata tahun ni. Tahun ni kita ubahlah sikit. Dah mengaji kan. Ha, nantilah. Anak kita mak lapar. Nanti dah dulu makan dengan lulah. Masjid ni ya? takbir. Eh ya? sunnah jamah. tak apa jemaah makan. makan, makan kurma kan. Apa lah kita orang Melayu ni ada sikitlah ambillah se sepotong ke lemang ya? sampai empat batang. Ni makan apa namanya? Ya. Okay, masuk gitu ya? habis. <coughs> Dek kemudian dia katakan lagi masa apa ziarah kubur mak bapaknya pada hari raya, di surat Allah baginya, bagi yang pergi ke kubu-kuburan tadi. Pada hari raya ya. Ha, tak kata lepas subuh pada hari raya, di surat baginya dengan tiap-tiap langkahnya itu ya akan kebajikan setiap langkah ke kubur tu kebajikan ya arti kalau ke kereta setiap pusingan roda tu setiap gerak ni tu setiap kilometer setiap meter dia bergerak tu nak ke tanah perkuburan niat nak ziarah kubur ibu bapa ataupun kaum keluarga atau kaum muslimin pada hari raya Aidil Adha baik Aidil Fitri baik Allah catat setiap meter kaki inci persegi dia bergerak tu satu pahala kebajikan no insyaallah ha dan kemudian kata nabi lagi dan barang siapa Mengucub akan kepala dua ibu bapaknya pada hari raya. Yang masih hidup lah. Cium. Salam bapak dia cium. Ha? Cium. Kepala mak bapak. Cium dahi. Hormat maksudnya. Ya Cium kepala mak bapak ni sayang. mana Kasih. Ya? Mana mana anak yang mencium. Itu mudah faham. Kepala dua mak bapaknya pada hari raya. Dan memuliakan ia akan keduanya. Hormat. Minta maaf maksudnya. Ya Akan dia. Dan maka dimuliakan dia oleh Allah Ta'ala. Ha, maka lebihannya. Anak-anak tu akan dimuliakan Allah. Ya? Kalau dia zarah kubur mak bapak dia yang dah meninggal. Kalau mak bapak masih hidup, dia salang. Dia kucuk kepala sebagai tanda kasih. Dia muliakan kedua-duanya. Ambil hati minta maaf. Dia layak elok-elok. Ya? Hormati kedua-duanya. Maka Allah Ta'ala akan memuliakan akan dia. Ini kita dah mula tak buat dah. Anak-anak ya? kita generasi sekarang ni dah tak sempat. Ya? Orang Jawa pun dah tak sempat dah orang Jawa dulu je sempat ya orang Jawa kampung agaknya begitulah kan dia ada salam eh seorang seorang seorang eh dulu kan? macam tulah Sekarang orang Jawa pun tak sempat lah. ya bukan kita nak eh, tak betul kan tak sempat dah amalan yang sunnah bukan amalan amalan Melayu ni amalan sunnah ya salam mak bapak cium mak bapak minta maaf pagi raya ni amalan sunnah ya bukan pada edifiti saja pada dua hari raya edahlah eh, apa sama juga hati anak-anak yang mak bapak yang masih hidup kena ziarah Ya, kalau ada masa balik ha, maknanya ya, itu tak kisahlah penggiliran tu bincang-bincang lah mana kena hormati kalau dia masih hidup kalau dia meninggal ziarah kuburnya hari raya tu muliakan kedua-duanya gembirakan hati kedua-duanya Allah Ta'ala akan muliakan dan berikan pahala yang banyak kepada anak tersebut ha, ini, saya katakan tadi amalan sunnah ni pun dah mula tak hidup dah ya, dah tak sempat dah kita tuan-tuan berapa ramai di kalangan kita pagi-pagi raya anak kita hilang ke mana pun tak tahu dah ya, anak kita dah keluar ke majid kesuruh dengan kawan-kawan dia salam kita pun tak Eh? dia balik suruh hilang, tak jumpa kita balik rumah dah, anak kita tak balik dia jalan kawan dia, dia minta maaf dengan mak bapak kawan dia, dengan kita tak minta maaf lagi wah oh, hajar punya anak tuan-tuan <laughs> anak kita hari sungguh dia pergi rumah kawan dia, dia minta maaf makcik sampai raya, dengan mak bapak orang lain dia ucap selamat, minta maaf, dengan mak bapak dia pun dia tak jumpa lagi, subhanallah anak kita lah tu ya. ni boleh laku tuan-tuan hari ni berapa ramai di kelanggan kita yang pagi raya lepas semayang, balik masjid, jangan ke mana-mana datang jumpa kita dulu Anak-beranak, menantu, jujur, beratul dulu salam. Atuknya, salam. Bapaknya, salam. Nenek, adik-beradik sama adik-beradik minta maaf. ipa menantu, ipa dua minta maaf. Makan sekeluarga dulu. Raikan hari raya itu sekeluarga dulu. Baru dengan orang lain. Apa ramai yang sempat buat, tuan-tuan? Tak sempat. Eh? Anak kita pada raya tahun lepas sampai sekarang tak minta minta maaf lagi. Ramai, tuan-tuan. Maaf cakap. Eh? Saya kata, dia lah. Pergi ke masjid dah masing-masing. Kita naik motor, dia naik kereta. Haa? Eh? Kemudian atau di jalan kaki naik motor kawan dia. Kemudian balik masjid dia pergi rumah kawan. Kita pula balik ke rumah dah terkotang-kanting kat rumah. Anak pun tak ada cucu semua hilang. Ya, minta maaf pun tidak. Oh rumah kita pula sibuk dok potong ketupat. Tak minta maaf kat suami dia lagi. Sungguh tuan-tuan ya, berapa ramai suami makan hati bagi raya. Macam betul sini. Betul. Oh rumah kita sibuk kat dapur. Ha, ya? sibuk kat dapur kan. Kita dok tunggu jugalah kok rumah kita datang. Ya. Pegar tangan kita bang, minta maaf Selamat hari raya, Zahid Batin eh? Minta maaf, dosa saya Ya sengaja, ya tak sengaja, dosa besar, dosa kecil eh? Minta halal makan, minum Terima kasih kerana jaga saya Sampai hari raya ni Terima kasih kerana hadiahkan saya baju baru eh? Sebutlah ha? Terima kasih ha? kerana abang sayang pada kami Suruh keluarga Warna ke, tuan -tuan? rumah kita sibuk potong ketupat eh? Kita pula, ibu-ibu Ramai-ramai isteri pula tunggu kokoh -kok suami nak datang Suami pula daripada masjid, duduk-duduk ke masjid dengan kawan-kawan, sampai zuhur. Ini satu hal lagi. Tak, balik-balik. Hilang ke mana? Subhanallah. Habis ni, sunnah ni hilang. Nabi sebut apa tadi? Cium kepala mak bapak. Kasihan ni kalau masih hidup, dia meninggal bagi kubur. Ya? Kemudian muliakan. Beri kasih sayang pada pagi atau pada hari raya, Allah muliakan kita. Itu yang kelang kabut keluarga sekarang ni. Bergaduh anak-beranak ni. Ya. Adik-beradik bercerai-berai, suami-isteri bergaduh, anak dengan bapa tak mesra, anak dengan mak pun tak mesra. Inilah sebab dia. Ya? Peluang ni datang setahun sekali. Ya? Apa ramai kita kan anak-anak kita. Allah, apa tu kita kena hidup balik tuan-tuan. Kita -tuan? tahu ke anak kita, lepas masjid tak kisahlah. Nak pergi dengan kawan ke, lepas semayam balik rumah dulu. Ada program ni. Ada program keluarga dulu. Bukan sebelum pergi masjid. Semua kajit sibuk kan? Semua nak sia-sia nak pergi awal ke masjid. Tak sempat. Ha, kalau sempat sebelum pergi mahajir, ha, tak apa. Buat program keluarga dulu. Subhanallah. Kena hidupkan sunnah ni. Saya tadi, tak sempat anak kita hilang. Ya? Kalau minta maaf pun macam tu. Minta maaf ya. Kosong-kosong okay. eh Kosong-kosong sama -kosong, pak dia. Ingat adik-adik dia. Kosong-kosong. Ya? Alah, Allah, Allah. Tengok Nabi punya sunnah ni. Kalau hidup selamat. Dia tahu ni insyaAllah lah. Panjang umur kita lagi 4 bulan kita sambut raya. Lagi 3 bulan setengah. Ha, sempat sambut raya ni Tahun ni kita pasti betul-betul lah Tak tinggal sunnah-sunnah ni ya? Kalau kebetulan giliran anak menantu Raya rumah kita Siap Tahun ni tunggu Cucu-cucu kita jangan pergi lepas Semua ajar minta mak kat atuk dia Nenek dia Ini ajar lah Dulu orang Jawa macam tu Saya dengar dengar cerita lah ya? Orang Jawa dulu siap tu Jalan mengesok-ngesok tu Sungguh tuan-tuan ya Ni Jawa totok ni Yang cakap Melayu pun tak pandai ni Sungguh ya, ya? Dia nak mengadap tok dia Nenek dia jalan mengesok tu. Dia tak jalan berdiri Dia jalan bawah tu Haa mengesok mengesok sampai salam lama tu seorang aje kat 15 minit tak kat jauh lah kurang kurang, kurang kurang kurang itu ya subhanallah sungguh ya. dia buat sungguh tapi sekarang jawas kamu tak sempat dah sibuk dah subhanallah hilang habis dah hati satu rumpun bangsa yang kuat dengan amalan tu pun dah tertinggal habis dah ya kerana habis zaman ya habis mana anak kita pun sekarang anak kita pun dengan kita nak minta maaf pun dia sebab salah dia dia ajar Eh? Hari gaya tadi aja datang Surah-surah salam Cium tangan eh? Minta maaf begitu. Tak dia ajar Sebab itu bila dah Dalam keadaan biasa pun Dia susah dah Dia liar sikit Dia buat salah pun Dia malah minta maaf Sebab dia tak biasa ter Terbiasa dia ajar Minta maaf Ini sunnahnya Sebab tu kena-kena eh? Maka boleh kita hidupkanlah mudah-mudahan eh? Habis sikit lagi Nak kata Nabi SAW Dan memuliakan akan keduanya Dimuliakan akan oleh Allah Ta'ala Dan barang siapa Menghinakan orang fakir ha, pagi raya tu, Hari raya tu Dia hina orang miskin Dihina akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ha jangan hina orang miskin. Ya, rai traikan mereka dan ya begitulah ni. Apa ni? Dan tiada menilik ia akan dia. Arti Allah Taala besok akan hina dia pada hari kiamat dan tiada menilik akan Allah akan, akan tengok dia besok dengan pandangan rahmat. Dan barang siapa menyuruh akan orang fakir. Ya, pada hari raya. Arti ajak mereka makan, datang ke rumah, rai orang miskin. Kalau surga dalam bentuk surga lah. Lepas main raya tu, surga siapkan jamuan nak rai orang miskin saudara-saudara eh, kita musafir orang Bangladesh yang Indonesianya araikan. Ah ha, katalah begitu ya. Ah ha, suruh besok main raya letak satu meja panjang makan. Yahulah. Ah ha, buat secara potluck ah buat pada rumah masing-masing ah. -masing, ya. Kita ramai ni, orang kerja bahasa borong Vietnam, Myanmar, yang tak ada mak bapak, tak ada keluarga, dia orang ni nak apa mesra dengan kita lah. Ha, maka pergi ke hari itu surau letak satu meja panjang Abang bubuk ya? ha, Lepas semayang tu Supaya dapat berkenal-kenalan Jangan tahu Haji Mahmud ni baru surau Abang kenal Kan mana begitulah Kita raikan orang fakir dan miskin Dan diberi makan akan dia Sesuatu yang ia ingin akan dia Diberi akan dia oleh Allah Ta'ala Mata apa ni Saya sini tak ada dia, Kalimah padam Mata apa ni Mahligai, ya Satu sini Diberi akan dia oleh Allah Ta'ala Satu mahligai daripada cahaya Dan mutiara dan yakut arti daripada batu-batu yang mahal Dan diberi makan akan dia daripada makanan surga Dan barang siapa Kembali daripada tempat sembahyangnya Kepada tempat kediamannya pada hari raya Dengan khusyuk Hati semayang ni betul. Dan apa ni? Apa ni? Ha, dan ketetapan hati dengan hati yang tetap beriman kepada Allah diberi akan dia oleh Allah Taala pada hari kiamat dengan tiap-tiap langkahnya Sepuluh kebajikan dan barang siapa jatuh pada musibah ya, maksiat musibah, pada maksiat hari raya, apa ni? Padam lagi. Diberi ya. Ya. Menyeru akan dia. ni padam sini. Menyeru akan dia oleh Tuhan, tiadakah malu engkau daripada-Ku? Ha, itu kalau kita buat benda baik Mudah faham. Ya? Pada hari raya, pahalanya besar. Buat baik pada mak bapak, buat baik pada orang miskin. Bagi ke masjid dengan niat yang ikhlas, balik dengan hati yang khusyuk, maka dapatkan jalan besar. Tetapi barang siapa yang menghidupkan hari raya dengan bermaksiat, ini biasa orang buat. Ya, Hari raya dah buat maksiat dah. Lupa dah. Ya? Amalan dia sepanjang sebulan Ramadan, dah mula minum arak, minum arak, bercampur lelaki perempuan dah bersentuh-sentuh. Dah mula dah. Rosak pada pagi rayanya dan juga sepanjang hari raya, maka menyeru Tuhan pada orang itu. Kita tak dengar je. Apa kata Allah Ta'ala? Ya, Allah Ta'ala mengatakan, Tidakkah malu engkau daripada aku? Ha, tak malukah kata Tuhan? Ya, kepada yang buat maksiat pada hari raya. Ha, Itu cuma dia tak dengar aja seruan Tuhan. Ya, kata Tuhan kepada mereka yang hidupkan hari raya dengan maksiat, Kata Tuhan, kata Allah tidakkah malu engkau daripada aku? Ha, tak malukah? Ya, Dah sebulan kau nakkan keampunan aku, Sebulan kau bersungguh-sungguh doa minta daripada aku, Hari raya ni habis kau lupakah aku? Tak malu malukah engkau daripada aku dan aku menelik kepada engkau dengan rahmat dan kasih sayang. Dan engkau menjauh daripada aku, taubat olehmu kepada aku. Ha, sedangkan sebulan, kata Tuhan, aku pandang kamu ni dengan pandangan rahmat. Ya? Engkau minta, aku bagi. Apa saja engkau mohon, aku perkenankan. Aku kasihani kamu sepanjang Ramadan, tiba-tiba engkau balas aku sehari pada hari raya dengan melakukan maksian. Maksudnya, kecewa Tuhan. Ya, marah sungguh dia. Tengok orang yang hidupkan raya dengan maksiat. Nah, inilah. Jadi orang munafik. Ya, sebulan dia elok. Beribadat. Hari itu habis. Ya, Serta tadi. Dan kemudian dia kata apa tadi. Ya, kemudian kata Allah Ta'ala. Ya, Kepadaku. Hai hambaku. Aku ampunkan bagi kamu. Akan dosa kamu. Dan aku jadikan di kau kekasihku dan kekasihku, dan kekasih malaikatku, dan barang siapa meluaskan atas dirinya, dan atas ahlinya pada hari raya, masuk pula tadi buat maksiat, Tuhan hindi sindi Tuhan murka, kemudian Tuhan beritahu wahai makhluk Allah, Allah seluruh hamba ku aku kasih pada kamu, ya, bagi mereka yang beriman, pada hari raya tu Allah beritahu istihar, kepada malaikat, wahai malaikat dia ni kekasih aku, maka malaikat pun mengatakan, dia ini kekasih kami macam itulah bagi siapa ni? Bagi menghidupkan hari raya dengan melakukan amal-amal yang saleh. Jadi, ikhtiraf. Sah lah dia Dapat anugerahlah. lah. Maka Tuhan ikhtiraf dia sebagai hamba Allah. Lalu kata Nabi, barang siapa yang diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala? Maka barang siapa kata Nabi? Yang meluaskan atas dirinya dan atas ahlinya pada hari raya. Nah, meluaskan maksudnya wasa'ah. Wasa'ah ni arti meluaskan dalam arti kata, meluaskan perbelanjaan. Tidak kedekut, tidak kikir. Itu maksudnya. Nah, barang siapa yang meluaskan bagi dirinya dan keluarganya. Pada hari gaya. Arti tak berkira dia. Tak bersifat dengan sifat apa? Dengan sifat bakhil. Ya, itu masuk luas tu. Wasa'ah. Maksudnya wasa'ah ni, sa'ah ni artinya apa? Dia meluaskan perbelanjaan. Tak berkira. Macam kita atuk bagi sedekah pada cucu. ni. Ya, orang datang rumah kita ada duit sedekah ya Untuk anak-anak kecil ha, Itu maksudnya Barang siapa yang meluaskan untuk dirinya pada hari raya dan ahli nanti ha, banyak sedekah ya Dia lebih pemurah ha, Itu maksud meluaskan Tak berkira dia ya, Nak makan sedap sikit Anak isteri nak pakai baju elok sikit Dia belikan nah, Tak berkira dia Itu maksudnya wasa'ah ya Ada hadis yang menyebut ya, Bahawa orang yang meluaskan untuk keluarga dia Dikasihani oleh Allah sebab kita sebut dalam hadis yang lain Sebaik-baik sedekah kamu Alah sedekah kamu kepada ahli keluargamu. mu ya? Setiap sen yang kita belanja Untuk anak isteri itu pahala sedekah Jangan lupa sibuk yang luar rumah tinggal Bantu kata Nabi barang siapa yang meluaskan Untuk dirinya pada hari raya Nanti tak kedekut untuk diri dia Nanti nak beli baju baru, baju elok Maksud tak kedekut ya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada pakaian khas yang Nabi pakai untuk hari raya saja. Nabi tak campur pakaian tu dengan pakaian lain, ya. Dan meluaskan juga untuk ahlinya untuk keluarga dia. Anak nak beli baju baru ni maksud tanpa pembaziran Ha, tanpa pembaziran, tanpa boros. Itu kena faham. Arti yang ada kemampuan tu dia meluaskan belanja untuk keluarga dia. Anak-anak dibelikan baju baru, ha, ya? maka rumah tu dihias elok maksudnya ini tak berkira dia. Semata-mata dia buat kerana nak meraihkan hari kemenangan. Nah ni Mesti seronok lah. Ya? Orang seronok macam mana kan? Kita nak sambut citra warna-warni. Macam tu lah. Hari seronok. Ya? Takkan tak nak hiyas sikit rumah. Makan masak sedap-sedap. Baju pakai yang elok-elok. Itu ah, maksud meluaskan di sini. Ah, Itu tak berkira je. Ya? Ah, tapi tanpa pembaziran dan boros. Data tetamu rumah dia, anak-anak kecil dia sedekat. Ya? Dia ziarah mak bapak dia. Dia bagi duit. Ah, bukan mak bapak minta. Sebagai tanda nak meluaskan. Ya, betul orang bagi Ini memang ada sunnah lah maknanya. Ya, meluaskan tu umum ni ya? bersedekah. Ha, kan ada gaya kan? cuma kita hari ni budaya letak dalam sampul lah itu dah macam ampau Cina pula. Ha tu kita tiru tak apalah kok untuk kemudahan ya. Ha, tapi hari ni semua pakai pakai pakai ampau belaga dah ha, semua. Warna je lain, warna hijau buat raya, kalau raya Cina warna merah. Ha tu bukan budaya Islam tu. Ya? tapi tak apalah. Dia kata elok hey, gak ustaz, buat nak kasih duit tu tak nampak. Senang. Ya, kemudian bagi institusi kewangan boleh elankan ke pula, ini bank ni, ini bank ni ya, tak apalah, lantaklah, yang penting meluaskan tadi, ya, Kau dulu kan terus kupang, dua kupang, durus. jadilah sedekah, niat meluaskan ya, bapak di kampung, kita balik kampung, anak menantu, ha, sedekah mak ayah kita bukan sedekah tu dia minta, meluaskan maksudnya, meluaskan artinya berbelanja dengan lillahi ta'ala niat termasuk meluaskan, ya, subhanallah Ziarah pula di kampung. pak cik kita, mak cik kita. Orang tuan-tuan kampung. Pak-pak pangkat, pak saudara. Tok saudara ziarah. Ulu sikit, lima ringgit. Ulu sepuluh ringgit. Ini masuk meluaskan. ya, Dia tak berkira langsung. Maka apa ganjarannya kata Nabi. Akan diluaskan baginya. Oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat. ya, ni tak akan jadi susah lah. Tak akan jadi miskin dunia dan akhirat. Ha, itu belanjanya, Tapi tanpa israf dan tabzir. Tanpa memboros dan juga membazir. Ya? Ha, lepas tu lah. Ha, tapi kata tadi ikut kemampuan. Sebab ya, itulah kita pun Alhamdulillah lah, setakat ni Alhamdulillah. Kita masih kekalkan sunnah ni yang sedekah. Anak-anak kecil datang rumah je sedekah. Ya, walaupun dia bukan kewajipan, cuma kata sunnahnya meluaskan tadi. Ya, lebih lagi anak-anak kita sendiri. Ya. Kalau cucu kita, ala, cucu kita datang, sium tangan atuk, atuk ulu lah RM10. Cucu sekarang bukan RM10, RM10. Ya, atuknya kan, neneknya bulat bagi RM5. Eh, ini masuk meluaskan. Dia tak berkira, eh, kerana nak meraihkan hari keseronokan. Ya Maka apa jadi ringkahnya? Maka diluaskan baginya oleh Allah Ta'ala Akan pintu kekayaan Bukan Allah buka besok untuk dia pintu rezeki Dan ditutupkan daripada yang meluaskan itu Pintu kepapaan nah, ni, Tak ada ugi ni maksudnya arti kita berbelanja sikit lebih Hari raya ni tak ada ugi ya, Tapi tanpa membazir, tanpa boros ha, Tak ada ugi ya Nak pakai baju elok anak-anak kita nak belikan songkok baru apa salah kalau songkok yang lama tu dah kecil ya orang rumah kita nak beli kain meter baru buat baju baru apa salah kalau kain dulu dah dah lama dah tak ganti baru contoh ya ada benda yang perlu ditukar silalah nak pergi ke pasar nak beli ayam nak masak macam-macam menu silakan meluaskan jangan duk kerikut nak buat berkira kan tak apalah makan apa yang ada lah ya ataupun tak payah ganti-gantilah pakai baju yang ada lah nah, nabi pun pakai baju baju cantik Ha? Nabi pun bersedekah kepada anak-anak kecil ha, Itu maksud Dan insya Allah kita tangguhkan Pada Mawang Izzah Peringatan Ada soalan tak tuan-tuan? Soalan tak? Sila je ya. Ziarah kubur Okey Kita lihat sini tadi tentang kelebihan Menziarahi tanah perkuburan pada hari raya Kenapa kelebihannya? Di mana datang kelebihan? Datang kelebihan itu Bila yang diziarahi itu Kubur ahli keluarga Lebih-lebih lagi Dua ibu bapa. Itu maksudnya Aka tak termasuk kelebihan Pagi gaya tu Ziarah kubur kaum muslimin Yang tak kita kenali ha, Tak masuk jenis sunahnya Walaupun Menziarahi tanah perkuburan itu Secara umumnya digalakkan ha? Ziarah kubur kan Fazuruha fa'innaha tuzaqirukumul akhirah Ziarah kubur Siapa-siapa pun kata Nabi Ziarah kubur ingatkan kita pada hari akhirat itu umum. Tapi nak cerita sempena ni Hari gaya ni Yang dituntut sangat ziarah kubur mak bapak Atau yang ada hubungan kekeluargaan kalau mereka masih hidup, ziarah mereka di rumah-rumah mereka. Mak bapa ziarah. Dia dah mati, ziarah kubur dia. Ini hubungan Karabah. Eh? Jadi kalau kita berada satu tempat yang tak ada orang, tak ada keluarga yang dikuburkan di kawasan itu. Adakah kita nak ambil juga kelebihan ini? Sibuk juga pergi kubur orang. Eh? Menangis juga kat kubur orang. Macam cerita apa tu ibu matur aku. Eh? Dah menangis-nangis, air mata keluar banyak. Kata orang tu kenapa cik menangis kat kubur? Arwah isteri saya sudah. Ini mak punya pasal ni. Dia tak perlulah. Ha, kalau tuan-tuan ada kat sini, tak ada. Keluarga kita di sini tak ada yang meninggal di tanam ni. Kita kaya sini, tak perlulah. Doakan mereka sudah memadai. Eh, tak ziarah kubur ke? Saya tak ada siapa di sini. Tak ada keluarga tanam kawasan ni. Selain lama tak ada. Tak ada. Selain baru tak ada. Sungai tu tak ada. Saya tak ada keluarga semua di kampung. Tahun ni saya tak balik kampung, maka saya tak ada ziarah kubur lah. Itu maksudnya, jadi kita ziarah tu adalah keluarga. Allah Alam ya. Ha, soalan tak tuan? Waktu menziarahi tanah perkuburan pada hari raya itu luas. Nabi tak kata lepas semayah subuh. Tertentu. Artinya kata ulama' pada waktu lapang. Kalau tak boleh diziarahi pada raya pertama, ziarahilah pada bulan syawal. Yeah. Ha, tak semesti raya pertama tu mesti selesai juga. Tak sempatlah hari ni. Ha, esok. Tak sempatlah esok. Balik kampung cuti raya seminggu kan. Contohnya, ha, takkan tak sempat raya kelima pergi. masuk begitu ya. Tapi kalau kata tak sempat sangat pun, kubur dua mak bapak yang terutama. tu paling aulah. Ziarahlah. Ada orang tanya sikit. Habis ziarah kubur tak nak buat apa tuan? Ini Ada orang kita ni, dia tak tahu nak buat apa waktu ziarah kubur. Ada yang pergi tercongok je. Dia tak tahu buat apa. Menziarahi tanah perkuburan untuk mendoakan mereka. Sunnahnya, banyak hadis datang. Kata Nabi, bacakan untuk mereka ayat-ayat Al-Quran. Doakan mereka. Ha? Lepas tu, Nabi selalu pesan dekat sahabat, kalau kita ziarah tanah perkuburan, Ha, maka baca untuk ahli kubur itu... Permulaan bakarah... Dan tiga tiga ayat terakhir... Pertengahan bakarah... Tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah... Itu memang hadis yang sahih semua... Jadi kita sekurang-kurang tak sempat baca Yasin pun... ya, ha, Maka baca tiga ni... Baca awal bakarah... Tengah bakarah ayatul kursi... Dan tiga ayat terakhir Al-Baqarah... Itu ada pesan hadisnya... Sebut dalam asar yang banyak... Ya Termasuk baca Yasin memang ada nas... Ya? Ada nas ya... Yasin tu kalbul Quran... Hatinya, jantungnya Quran... Ya? Dan orang yang baca Quran di tanah perkuburan Sampai tak pahala kepada si mati Ijma' ulama' sampai Yang kita tak sampai itu pedulikan dia Sampai ha? Doa memang sampai ini Bacaan Quran sampai ke? Sampai Kalau tidak takkan Ibn Omar Anak Omar Ibn Khattab Abdullah bin Omar ini seorang sahabat Yang paling kuat berpegang dengan sunnah Dia berpesan kepada waris dia Dia kata kalau aku meninggal dunia Sesudah kamu mengkebumikan aku Bacalah Quran di atas kuburku dia suruh anak-anak dia bacakan Quran atas kubur dia tersebut dalam hadis Ahmad tersebut banyak riwayat yang sahih kalau Ibnu Omar pun pesan anak-anak dia bacakan kubur bacakan Quran di atas kubur dia maka sudah pasti amalan itu bukan amalan yang dilarang sebab Ibnu Omar merupakan sahabat yang paling kuat berpegang dengan sunnah. ha tu bacalah mana ziarah kubur baca Quran ni betul hari ini yang baca Quran ni ya? bacalah ha baca Quran tu kalau sempat tak sempat baca ada nas lain Ha, bacalah kul Wallahu Ahad sebanyak sepuluh kali. Ini ada juga nasadisnya. Tapi ya? ha, kalau elok tadi, bacalah awal bakarah. Tengah bakarah, bakarah saja. Nak bertahlil, bertahlillah. Ya? Ha, tak apalah, bacalah. Ini kita masuk maksudnya. Jadi, itu masuk ziarah. Ya? Dan jangan lupa mendoakan mereka. Jadi, kalau tak sempat sangat pun, sibuk sangat, masa cuti pun tak panjang, ha, paling kurang kubur mak bapak kita. tu last, paling kurang. Kubur bapak kita, kubur mak kita. Itu paling kurang. Ya? Jangan tak ziarah langsung. Ha, itu maksudnya, ya. Ha, pergilah aku bayar kita, mak kita ya? ha, Ada orang kata, alah ziarah kubur ni Tak ziarah pun doa sampai, itu cerita lain Doa tu memang sampai, tak sampai sekarang di sini pun Di mana-mana kita doa ke orang mati, sampai Isunya ziarah ni, dia menambat Rasa kasih ya? Tengok pusara dia, atau ingat pengorbanan ayah kita Mak kita, besarkan kita Kanduhkan kita, susukkan kita Lahirkan macam-macam kan, macam -macam, kan? Ha, itu mana datang Nostalgia tu, orang kita lebih ingat Dan lebih kasih, nak begitulah Tidak takkan Nabi pun ziarah kubur kan Nabi kerap ziarah al-Bakir Nabi suka ziarah al-Baqi. Nabi lah orang paling suka ziarah kubur. Biasa sahabat jumpa Nabi di tanah perkuburan, ziarah. Nabi doakan sahabat-sahabatnya. Okey habis ya. Masalahnya, tarma saalah, ya. Jadi dua benda lah dalam isu kubur ni. Tentang orang yang meninggal dunia ni. Ulama khilaf dua benda je. Pertama, sampai tak doa yang hidup pada yang mati. Itu doa. Kedua, sampai tak pahala bacaan Quran yang hidup pada yang mati. Ha, dua benda eh. Sampainya bacaan doa yang hidup pada yang mati ijma' Tak ada yang kata tak sampai. Sebab nas dia banyak. Semenjana nazah pun dah doa. Eh? Kalau sembah jenazah doa tu tak sampai tak akan baca doa dalam salat jenazah. Yang khilaf ulama fiqh ni tentang bacaan Quran. Imam Syafi'i mengatakan tak sampai bacaan Quran yang hidup pada mati. Tapi An-Nawawi mengatakan sampai. Jika kata An-Nawawi disudahi dengan bacaan itu, bacaan Quran tu ya Allah ya, Allah majil wa majal wa ausil wa takabbal thawaba ma qara'nahu minal Quranil Azim. Ya Allah jadikan pahala bacaan Quran ni kena minta kata Imam Nawawi. Kalau stakat Al-Fatihah tak sampai ke mana. Mesti ada niat dalam hati ya Allah aku sampaikan pahala Al-Fatihah ini kepada baru sampai kata Nawawi. Kalau eh? kau setakat, pergi kubur baca tiga Al-Baqarah awal, tengah, tiga ayat-ayat eh? tapi tak niat apa-apa, baca saja. Syarat alif lam, baca saja. Tak sampai ke mana, tak pergi. Jadi kataan Nawawi itulah maksud Syafi'. Ada stakat baca tanpa diniatkan tak. Tapi kalau baca dengan diniatkan kataan Nawawi sampai. Niat Allah Taala Berarti niat tu jadi doa. Haji, tadi lah kan. Haji, buat kita pun jangan. al fatihah ah, Fatiha apa? Itu <hamleisses trees> ya? ah, ada kan. Ila hadratin Nabi Mustafa. Wa khususan ila arwahil anbiya'i wal mursalin. Apa yang bersebut? Khususnya kepada roh-roh yang telah meninggal. Ha? Al-Fatiha. Ah, ini baru sampai. Itu adabnya. Pastakah eh? al fatihah Baca Yasin. Ah, tak faham. Ya? Sekarang baca, dapat pahala baca lah. Tapi untuk siapa? Untuk mana faham? Tak, tak ada niat kan? Jadi itu tuan ya. Jadi tak salah. Doa satu bab, baca Quran dengan niat mendoakan, niat menyampaikan pahala, satu bab. Ini sampai cuman. Ini majority ulamak. Habis soalan tuan. Ya tak ada insyaAllah. Kita habis tajuk. Dan kita akan lihat nanti pada kuliah akan datang tentang ma'u'izah. Ma'u'izah ni tu peringatan-peringatan tertentulah. Dan kita akan lihat nanti tentang apa? Ma'u'izah ni tentang falsafah hari raya. Di sini saya Ya, kita lihat nanti falsafah hari raya Kenapa kita menyambut Jadi apa yang perlu kita fahamilah Dengan hari raya itu Macam orang pergi haji Apa falsafah haji Hari raya ni ada falsafah ni Ayah kita akan lihat nanti pada mauizah insyaallah pada bulan depan. Izimakapun mohon maaf kata-kata kami kurang berasa insyaallah bertemu kuliah kedatang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa afta alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil wa sahhil abwa ba wa ansur alaina hikmatak bi rahmatika ya rahimin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka anda sudah fruka, wajiblah ikhlas terkabul